Розділ одинадцятий Тієї ночі Вініцій не спав зовсім. Через деякий час після того, як пішов Петроній, коли з того нелупцьованих рабів не могли притишити ні його болю, ні люті, він зібрав гурт інших слуг і вже пізньої ночі вирушив на пошуки Лігії. Оглянули вони всі ексвілінські закутки, потім Собору, Лиходійську вулицю, та всі прилеглі завулки. Потім обійшли Капітолій, через міст Фабриції дісталися острова, тоді оглянули частину міста за Тібром. Але то була марна гонитва, бо і сам він не мав надії відшукати Лігію, і якщо шукав її, то лише для того, щоб заповнити хоч чимось цю страшну ніч. Додому повернувся на світанні, коли вже в місті почали з'являтися вози та мули перекупників городини, і коли пекарі відчиняли вже свої ядки. Повернувшись, наказав обрядити тіло Гулона, до котрого ніхто не смів торкатися, а тих рабів, у яких отбили лігію, наказав послати в Аргастули, в село, що було карою страшнішою за смерть. І врешті, впавши на заслану лаву в Атрії, почав безладно розмірковувати, яким способом він знайде і забере лігію. Підриктися від неї, втратити її, не бачити її, більше видавалося йому неподобством, і на саму думку проте його ухоплювала лють. Свавільна натура молодого воїна вперше в житті натрапила на опір, на іншу незламну волю, і він просто не міг уявити, як це можна, щоб хтось смів ставати супроти його бажання. В волів би радше, щоб світ і місто перетворилися на руїни, ніж аби він не міг досягти того, чого хотів. Одняли в нього чарівні розкоші майже від вуст. Йому так видавалося, що сталося щось нечувано і волало про помсту за законами божими і людськими. Але перед усім – він не хотів і не міг погодитися з долею, адже ніколи і нічого так не жадав він у житті, як лігію. Йому здавалося, що він не зможе без неї існувати. Не міг собі відповісти, що робитиме без неї завтра, як зможе прожити наступні дні. Часом охоплював його гнів за неї, близький до божевілля, Йому хотілося її мати для того, щоб її бити, тягти за волосся до кубікулу і знущатися над нею. То знову охоплювала його страшна туга за її голосом, постаттю, очима, і відчував, що готовий був би валятися біля її ніг. Кликав її, гриз пальці, стискав руками голову, змушував себе з усієї сили розмірковувати спокійно про її пошуки, але не міг. На думку спадали йому тисячі засобів і способів, але одні були божевільніші за інші. Врешті осяяла його й думка, що ніхто інший її не відбив, окрім Авла, що в найгіршому разі Авл мусив знати, де вона переховується, і кинувся було бігти додому Авла. Якщо йому її не віддадуть, якщо не злякаються погроз, він піде до імператора. Звинуватить старого воїна у непокорі І добуде для нього смертний вирок А перед тим витягне з них зізнання де Лігія, Та якщо її віддадуть, навіть добровільно Однаково помститься Прийняли його дійсно в дім І доглядали, але не те має значення Тією однією кривдою звільнили його від усякої вдячності Тут, мстива і завзята його душа, почала насолоджуватися думкою про розпач Помпонії і Герцини, коли старому Авлу Центуріон принесе смертний вирок. Був майже певен, що його добуде. Допоможе йому в тому Петроній. Зрештою, сам імператор не відмовляє ні в чому своїм притерям Августінам, хіба що його спонукає відмовити особиста нехіть або жадоба і раптом серце його мало не спинилося від страшного припущення. А якщо і сам імператор відбив її, Всім було відомо, що імператор часто шукав у нічних розбоях розвагу серед нудьгі. Навіть Петроній брав участь у цих забавах. Головною їхньою метою насправді було хапання жінок і підкидання їх на солдатському плащі аж до зумління. Одначе сам Нерон називав часом ці походи ловлею перлин. Траплялося так, що в глибинці, окрім убогої людності, виловлювали справжні перлини грації та молодості. Тоді саджатіо, як називано підкидання на солдатському вовняному плащі, перетворювалося на викрадання, і перлину відсилали або на палатин, або до якоїсь із незлічених віл імператора або врешті Нерон віддавав її комусь із приятелів. Так могло статися і з Лігією. Імператор розглядав її під час банкету, і Вініцій ані на мить не сумнівався, що мусила йому видатися найчарівнішою жінок, які він до того бачив. Якби ж то могло бути інакше. Щоправда, Нерон тримав її в себе на палатині і мав можливість просто затримати, але, як слушно говорив Петроній, Імператор не мав сміливості у злочинах і, маючи можливість чинити їх відкрито, волів завжди діяти таємно. Нині міг його до цього спонукати страх перед Попеєю. І тут Вініцію спало на думку, що Авлу, можливо б, не посмів віднімати дівчину, подаровану йому, самим імператором. Хто ж зрештою посмів? Чи може той велетин л'їдць, з блакитними очима, котрий одважився війти до Треклінію І винести її з банкету на руках Але де б він її переховував? Куди б він її міг подіти? Ні, раб не відважиться на це Тож ніхто інший не вчинив цього, як сам імператор Оцієї думки Вініцію потемніло в очах І краплі поту вкрили йому чоло В такому разі лігію втрачено назавжди Можна її було б вирвати з усяких інших рук, але не з цих. Тепер з більшими, ніж до цього, підставами міг повторювати «Вае мізеро мі". Уява малювала йому лігію обіймах Нерона, і він уперше в житті зрозумів, що є думки, котрих людина просто перенести не може. Щойно лише йому стало ясно, як він її покохав. Як потопаючому проноситься блискавично в пам'яті все його життя, так перед ним проносилися його зустрічі з Лією, Бачив її і чув кожне її слово. Бачив її біля фонтана, бачив у домі Авла і на банкеті. Відчував її знову близько, відчував запах її волосся, тепло її тіла, насолоду поцілунків, якими на банкеті розтоляв її снотливі вуста здавалося йому у сто разів прекраснішою, бажанішою, ніжнішою, у сто разів більш неповторною, обраною з-поміж усіх смертних і всіх божеств, ніж будь-коли. І коли Вініцій подумав, що цим усім, що так вп'ялося йому в серце, що стало кров'ю та життям, міг заволодіти Нерон, його пронизав всього фізичний біль, Такий жахливий, що готовий був битися головою об стіни Атрію, поки не розтрощить її. Відчував, що може збожеволіти і що збожеволів би з певністю, коли б йому ще не лишалася помста. Але як раніше йому здавалося, що не зможе жити, якщо не відчукає Лігію, так і тепер, що не зможе померти, доки не помститься за неї. Ця єдина думка приносила йому деяке полегшення. Буду твоїм касієм хереєю, повторював собі, думаючи про Нерона. За хвилину, вхопивши в руки землі сквіткових горщиків, які оточували імплуві, він виголосив страшну клятву Ребові, гекаті, а також своїм доволим ларам, що здійснить помсту. І відчув істотне полегшення. Мав, принаймні, для чого жити і чим заповнити дні та ночі. Потім відмовився від наміру вирушити до Авла, а наказав себе нести на палатин. Дорогою він думав, що коли його не допустять до імператора, або захочуть перевірити, чи не має він при собі зброї, це буде доказом, що лігію захопив імператор. Зброї одначе ж не взяв з собою. Вініцій втратив здоровий глузд взагалі, але як зазвичай люди заклопотані однією думкою, Зберіг його в тому, що стосувалося помсти. Він не хотів гарячкувати. Крім того, він передусім хотів побачитися з актою, вважаючи, що від неї може дізнатися правду. Часом проблискувала в нього надія, що може побачити Лію. І от тої думки його аж кидало в дрож. А що як імператор викрав її, не знаючи, хто вона, і сьогодні поверне йому але за хвилину відкинув таке припущення. Аби хотіли йому її відіслати, відіслали б іще вчора. Тільки акта все могла пояснити, і з нею насамперед належало побачитись. Утвердившись втім, Вініцій наказав рабам прискорити крок. Дорогу ж безладно розмірковував, то про лігію, то про помсту. Чув, що єгипетські жерці, богині пахт, Уміють насилати хвороби, на кого захочуть. І вирішив довідатися в них, яким способом. На Сході, казано йому також, іудеї мають якісь закляття, за допомогою яких вкривають виразками тіла ворогів. Серед рабів його домі було кільканадцять іудеїв. Отож, пообіцяв сам собі, що коли повернеться, накаже їх сікти, аж доки йому ту таємницю не розкриють. З найбільшою, наче насолодою, думав про короткий римський меч, от якого кров б'є струменем, таким, власне, який бризнув із тіла гая Калігули, залишивши нестерті плями на колонію портика. Венеції готовий був зараз перебити всіх мешканців Риму, якби боги помсти, Пообіцяли йому, що всі люди вимруть за винятком його лігії, був би на це згоден. Перед аркою підібрався і, дивлячись на охоронців-преторіанців, подумав, що коли йому чинитимуть хоча б найменші перешкоди, це буде доказом, що лігія перебуває в палаці з волі імператора. Але Центуріон усміхнувся до нього приязно і, ступивши кілька років на зустріч, промовив. «Вітаю, шляхетний трибуни!» «Якщо бажаєш вклонитися імператорові, погано вибрав хвилину, і не знаю, чи матимеш можливість його побачити». «Що сталося?» – запитав Вініцій. Божественна мала Августа захворіла, несподівано, з вчорашнього дня. Імператори Августа Попея перебувають при ній разом з лікарями, котрих з усього міста скликано». «Був це випадок серйозний». Імператор, коли в нього народилася ця донька, шаленів просто від щастя. Ще раніше сенат доручив, що найурочистіше – богам Лонопопеї. Вчинено обітниці Ванції, де сталися пологи, влаштовано розкішні ігрища, а крім цього споручення храми двом фортунам. Нерон, який ні в чому не знав міри, без пам'яті полюбив це дитя. Попеєш було воно також дорогим, хоча б тому, що зміцнювало її становище і вплив робило нездоланним. Від здоров'я та життя маленької Августи могли залишити долі цілої імперії, але Вініцій так був заклопотаний собою, власною справою, своїм коханням, що майже не звернувши уваги на повідомлення Центуріона, відказав «Я хочу побачитися лише з актою» і пройшов. Але Акта поралася також біля дитини, тож мусив чекати на неї довго. Надійшла тільки близько полудня, із змученим і блідим обличчям, яке, коли побачила Венеція, поблідло ще дужче. «Акто!» завола Венеція, хапаючи її за руку та тягнучи на середину Атрію. «Де Лігія?» «Хотілося б тебе про це запитати», відповіла, дивлячись до Кірлова йому вічі. А він... Хоча й обіцяв собі, що розпитуватиме її спокійно, стиснув знову долонями голову і почав повторювати зі спотвореним від болю та гніву обличчям. «Немає її! Викрадено її по дорозі до мене!» За хвилину, однак, оготавшись і наблизивши своє лице до обличчя Акти, заговорив крізь ціплені зуби. «Акто, якщо тобі життя дороге, якщо не хочеш стати причиною нещасть, котрих не можеш навіть собі уявити, відповідай мені правду. Чи не імператор її викрав? Імператор не виходив вчора з палацу. Заприсягнися тінню матері твоєї, всіма богами, чи немає її в палаці? Присягаюся тінню матері моєї Марку, немає її в палаці, і не імператор її викрав. Від учора захворіла мала Августа, і Нерон не відходить від її колиски. Вініцій зітхнув із полегшенням. Те, що видавалося йому найстрашнішим, перестало йому загрожувати. «Отже», – сказав, сідаючи на лаву і стискаючи кулаки, – «викрали її люди Авла, а в такому разі горе їм. Авл плавті був тут вранці, не зміг зі мною побачитися, бо я була при дитяті» але розпитував у Япафроді та й інших слуг імператора, а потім сказав їй, що прийде ще, аби побачитися зі мною. Хотів одвести від себе підозру. Якби не знав, що сталося з Лігією, прийшов би шукати її до мого дому. Він залишив мені кілька слів на табличці, з яких довідаєшся. Він, знаючи, що Лігію забрано з його дому імператором, на твоєй Петронія прохання сподівався, що її тобі відіслано, і сьогодні вранці був у твоїм домі, де йому повідомлено, що сталося. Сказавши це, пішла до Кубікулу і за хвилину повернулася з табличкою, котру їй залишив Аву. Вініцій прочитав і замовк. Акта, ніби читаючи думки на його похмурому обличчі, сказала, «Ні, Марко, сталося те, чого хотіла сама Лігія». «Так ти знала, що вона хоче втекти?» вибухнув Вініцій. А вона поглянула на нього і млистими очима, майже суворо. Знала, що вона не хоче стати твоєю наложницею. А ти чим була все своє життя? А я ж би до того була робиною. Але Вініцій не переставав обурюватись. Імператор подарував йому лігію. Отже, йому не треба запитувати, чим була до того. Відшукає її хоча б і під землею і вчинить з нею все, що йому заманеться. Отак. І вона буде його наложницею. І він накаже її шмагати щоразу, коли йому захочеться. Коли йому набридне, віддасть її останньому мизь своїх рабів, або накаже крутити жорна у своїх африканських маєтках. А тепер буде її шукати і знайде тільки для того, щоб розчавити, розтоптати, принизити. І, гарячкуючи все дуще, втратив усяке відчуття міри настільки, що навіть акта зрозуміла, обіцяв більше, ніж був би здатний виконати, а мовить його устами гнів і мука. За муки мала б його пожаліти, але перебрана ним міра вичерпала її терплячість, Так що врешті вона запитала його, навіщо він до неї прийшов. Вініцій наразі не знав, що відповісти. Прийшов до неї, бо так хотів бо гадав, що отримає якісь відомості, але, власне, прийшов тільки до імператора, а не маючи можливості з ним побачитись, зайшов до неї. Лігія, втікаючи, чинила опір волі імператора. Отож він, Вініцій, благає його, щоб наказав її шукати по всьому місту і в державі, хоч би довелося використати для того всі легіони і перетрясти по черзі кожний будинок в імперії. Петроній підтримає його прохання – і пошуки розпочнуться сьогодні ж». На те Акта мовила. «Стережися, щоб її не втратив назавжди саме тоді, коли її за неказом імператора відчукають». Вініцій нахмурив брови. «Що це значить?» – запитав. «Слухай мене, Марку, вчора були ми з Лігією в тутешнім саду і зустріли Попею, а з нею маленьку Августу, яку несла Муринка Ліліт». Ввечері дитя захворіло, а Ліліт твердить, що було зурочене і що зурочила його та чужоземка, яку зустріли в саду. Якщо дитя видужає, про це забудуть. Але в іншому разі Попея перша звинуватить Лігію в чарах і тоді, хоч би де її відшукали, не буде для неї порятунку. Настала хвилина мовчання. Потім Вініція звався. А може й зурочила? Мене ж здорочило. Ліліт повторює, що дитя заплакало враз, коли вона його пронесла повз нас. І дійсно заплакало. Певно, винесено його в сад уже хворим. Марко, шукай Лігію. Де хочеш шукай, але сам. Доки маленька вуста не видуже, не говори про неї з імператором, бо накличеш на неї помсту попеї. Досить уже очі Лігії плакали через тебе. І нехай усі боги стережуть тепер її бідолашну голову. Ти її любиш, Акто? запитав похмуро вінці, і в очах вільно відпущениці блиснули сльози. Так, я полюбила її, бо тобі вона не відтячала ненавистю, як мені. Акта подивилася на нього за хвилину, ніби вагаючись або ніби прагнучи з'ясувати, що говорив він щиро, сказала. «Чоловіче, запальний і сліпий, вона ж по тебе кохала!» Вініцій підхопився під впливом тих слів, як навіжений. «Неправда! Вона ненавиділа його! Звідки акта може знати? Чи після одного дня знайомства Лігія їй зізналася? Що то за кохання, яке віддає перевагу бурлатству, ганьбі, вбогості, непевності в завтрашньому дні?» а може і з леденій смерті над оквітченим домом, у котрому чекає її за учтою коханий. Ліпше йому таких слів не чути, бо готовий збожеволіти. Та не віддав би ж цієї дівчини за всі скарби цього палацу. А вона втекла. Що то за кохання, яке боїться насолоди, а породжує біль? Хто це зрозуміє? Хто може зрозуміти? Никби не сподівання, що її відчукає, стромий би себе меча. «Кохання ж віддає себе, а не забирає!» «Були хвилини, коли живо, плавтієв і сам вірив у близьке щастя, але тепер знає, що вона його ненавиділа, ненавидіть і помре з ненавистю в серці». Але Акта зазвичай боязка і лагідна вибухнула в свою чергу обуренням. «Як же він старався її прихилити!» Замість того, щоб поклонитися за нею Авлу та Помпонії, відібрав дитя у батьків підступом. Хотів її зробити не дружиною, а наложницею. Її – вихованку шляхетного дому, її – царську доньку. І привів її до цього дому лиходійства і ганьби, осквернив її цнотливі очі видовищем паскудного банкету, поводився з нею, як з повією. Невже забув, чим є дім Авла і чим… Помпонія Грицина, котра виховала Лігію. Невже немає достатньо розуму, щоб розгадати, що то жінка інша, ніж Нігідія, ніж Кальвія Креспініла, ніж Попея і ті всі, котрих він зустрічає в домі імператора. Невже побачивши Лігію, не зрозумів одразу, що то чиста дівча, котра віддає перевагу смерті над ганьбою. Звідкиляємо знати, яких вона визнає богів, і чи не чистіших, неліпших за безпутну Венеру або за Іриду, котрих вшановують розпусні римлянки. Ні, Лігія не робила їй зізнань, але говорила їй, що порятунку очікує від нього, від Вініція. Сподівалася, що він випросить для неї в імператора повернення додому, і що він віддасть її помпонії. А кажучи про те, ніяковіла як дівча, котре кохає і вірить, і серце її було для нього, та він сам налякав її, образив, обдурив. Так нехай шукаєш тепер її за допомогою солдатів імператора, і сам нехай знає, що коли дитя Попеї помре, то на Лігію впаде підозра і загибель її буде неминуча. Крізь гнів і біль Вініція почало пробиватися розчулення. Повідомлення про те, що Лігія кохала його, зворушило до глибини його душі пригадав її в саду Авла, де слухала його слова з рум'янцем на обличчі та з очима повними світла. Здавалося йому в той час, насправді вона починала його кохати, і раптом угорнуло його при цій думці відчуття якогось щастя, та ще й в сто разів більшого, ніж те, котрого прагнув. Він подумав, що справді міг би мати її слухняну, а до того же люблячу, обвила б вона пряжею двері його, і намастила б вовчим лоєм, а потім сілася б як дружина на овечій шкурі біля його вогнища. Ось і почув би її звуз традиційне «Де ти, Кай, там і я, Кая». І була б назавжди його. Чому ж він так не вчинив? Адже був готовий на це. А тепер її немає. І не може він її відшукати. А коли б відшукав, може її втратити. А коли б навіть не втратив, не захочуть того ні Плавтії, ані вона. Тут у нього від гніву почало підійматися волосся на голові, але тепер гнівався він не на Плавтію чи Лігію, а на Петронія. Той був у всьому винен. Якби не він, Лігії не довелося б бурлакувати, була б вона його нареченою, і ніяка небезпека не висіла б над її коханою головою. А тепер усе сталося, і запізно виправляти зло – Котре виправити неможливо запізно. І здавалося йому, що прірва розверзлася перед його ногами, не знав, що робити, як вчинити, куди звернутися. Акта повторила як луна слово запізно, котра в чужих устах прозвучало йому як вирок смерті. Розумів тільки одне що треба йому знайти лігію, бо інакше станеться з ним щось жахливе. І вгорнувшись машинально тогою, хотів би піти, не прощаючись із актою. Та раптом завіса, що відділяла перед покією Атрію, відхилилася, і він побачив перед собою жалобну постать помпонії Грацини. Очевидно, і вона довідалася вже про зникнення Лігії, і вважаючи, що їй легше буде ніжавло побачитися з актою, приходила до неї Добутись якоїсь відомості. Але, побачивши Вініція, повернула до нього своє дрібненьке, бляделичко і за хвилину мовила. «Марко, нехай Бог тобі простить кривди, що їх заподіяв ти нам і лігії. А він стояв з похиленою головою, з відчуттям нещастя і вини, не розуміючи, який Бог мав і міг йому простити, і чому Помпонія говорила про прощення, коли мусила б говорити про помсту? Врешті він вийшов, безпорадний, з головою повною тяжких думок, великої стурбованості та здивування. У дворі під галереєю стояли тривожені гурти людей. Між палацевими рабами видно було вершників і сенаторів, які прибули довідатися про здоров'я маленької Августи а заодно показатися в палаці і скласти доказ своєї стурбованості хоч би перед рабами імператора. Звістка про хворобу богині, видно, поширилася швидко, бо прибували цілі натовпи. Дехто з прибулих, бачачи, що Вініцій виходить з палацу, запитували в нього про новини, але він, не відповідаючи на запитання, йшов вперед, аж поки Петроній, який теж прибув уже за новинами, мало не зачепивши його плечем, зупинив. Вініцій, напевне, скипів би, побачивши його, і вдався б до якоїсь беззаконня в палаці імператора, коли б не те, що від акти вийшов зламаним, таким виснаженим і пригніченим, що в цю хвилину покинула його навіть властива йому гарячковість. Відсторонив одначе Петронія і хотів пройти, але той затримав його майже силоміць, як почувається богиня? запитав. Але те насильство роздратувало знову війниці, то розлютило митєво. Нехай пекло проковтне її і увесь цей дім, відповів, скриплячи зубами. Мовчи нещасний, сказав Петроні і, роззираючись навколо, додав поспіхом. Хочеш дізнатися щось про Лігію, то ходімо зі мною. Ні, тут нічого не скажу. Ходімо зі мною. В ношах поділюся з тобою моїми здогадками. І обійнявши молодика, випроводив скоріше його з палацу. Але те він головним чином і мав на меті, бо новин не знав ніяких. Натомість, як людина спритна, незважаючи на вчорашнє обурення, співчував Вініцію і врешті, почуваючи певною мірою відповідальність за все, що сталося, вжив якихось заходів, а коли сіли вони на ноші, сказав – «При всіх брамах наказав я пильнувати моїм рабам, давши їм докладний опис дівчини і того велетня, що виніс її з імператорського банкету. Нема позаяк як сумніву, що то він її відбив. Слухай мене, можливо, плавті захочуть її сховати в якомусь із своїх сільських маєтків, а в такому разі будемо знати, в який бік її відпровадять. Якщо ж при брамах її не помітять, то буде доказ, що залишилася в місті. І ще сьогодні розпочнемо пошуки тут». «Плавті не знають, де вона», – заперечив вінці, «Чи маєш певність, що саме так?» Бачив Помпонію. «Вони шукають її також». «Вчора не могла з міста вийти, бо вночі брами замкнені. По двоє моїх людей кружляють біля кожної брами. Один має йти слідом за Лігією та за Велетним, а другий – «Повернутися негайно, щоб повідомити. Якщо вони в місті, ми їх знайдемо. Бо цього лігійця хоча б по зросту та плечах легко пізнати. Тобі пощастило, що викрав їїний імператор. Можу тебе запевнити, що ні, бо на полотині немає для мене ніяких таємниць». Але Вініці спалахнув більшим і ще жалим, ніж гнівом, і голосом, вривчастим от хвилювання, почав Петронію оповідати, що чув от акти, і яка нова небезпека нависла над головою Лігії. Така страшна, що знайшовши втікачів, треба буде ховати їх, як найстарніше, від Попеї. Тому Гірко дорікав Петронію за його поради. Якби не він, все було б інакше. Лігія була б у Плавтіїв, а він, Венеції міг би її бачити щодня, був би щасливішим од імператора. І, гарячкуючи в ході розповіді, піддавався все більшому зворушенню. Аж врешті сльози, голі і люті, закапали в нього з очей. Петро Ніже, що просто не чекав, аби молодик так міг кохати і жадати, бачачи ті сльози розпачу, мовив подумки з певним здивуванням. О, могутня володарка Кіпру, ти єдина царюєш над Богом і людьми. Розділ дванадцятий але коли вони зійшли з нож біля оселі Петронія, доглядач Атрію доповів їм, що жоден з рабів, одісланих добрам, ще не повернувся. За його словами, їм понесли харчі та знову передали наказ, аби під страхом різок пильнували вони на всіх виходах із міста. «Бачиш, – говорив Петроній, – без сумніву вони й досі в місті, а в такому разі знайдемо їх». Накажи одначе і своїм людям пильнувати при брамах, тим самим, яких було послано за лігією, бо вони легко її впізнають. «Я наказав їх вислати до сільських ергастулів», – сказав Вініцій, – «але я скасую свій наказ. Нехай йдуть до брам». І накресливши кілька слів на вкритій воском табличці, віддав її Петроню, який звелів одіслати її негайно додому Вініція. Потім перейшли до внутрішнього портику, і там, усівшись на мармуровій лаві, почали розмовляти. Золотоволоса Євніка і Іраїда підсунули їм під ноги бронзові слінчики, а потім, приставивши до лави столик, почали їм наливати вино з чудових дзбанків і з шийками, які постачали з волатер і царини. «Чи маєш між своїми людьми когось, хто знав би того велетня лігійця, Запитав Петроній Знали його Атацин і Голон Але Атацин загинув вчора При нападі А Голона забив я Шкода мені його Сказав Петроній Він носив на руках не тільки тебе Але й мене Хотів його навіть відпустити Мовив Вініці Але тепер це вже не має значення Поговоримо про Лігію Рим – це море Перлини й добуваються саме в морі Напевне, не знайдемо її сьогодні або завтра, одначе знайдемо, неодмінно. Ти мені тепер докоряєш, що я тобі запропонував той спосіб, але спосіб сам по собі був гарний, а став поганим лише тоді, коли справа на зле обернулася. Ти щув чуваться самого Авла, що він на має намір з усією родиною переселитися на Сицилію. Таким чином дівчина була б однаково далеко від тебе. «Поїхав би за ними», – заперечив Вініцій. – Принаймні, була б у безпеці. Тепер же, якщо дитя помре, Попея і сама повірить і вмовить імператора, що то звони Лігії. Саме так. Це мене занепокоїло також. Але та мала лялька може ще й видужати. Якщо ж їй судилося померти, знайдемо й тоді якийсь засіб. Тут Петроній, замислившись на мить, сказав, «Попея сповідує нібито іудейську релігію». І вірить у злих духів. Імператор забобонний. Якщо розпустимо чутки, що Лігію викрали злі духи, їм повірять. Тим паче, що коли не відбив її ані імператор, ані авл Плавтій, а зникла вона й дійсно таємнича, Лігі самотужки не здатний був би такого вчинити. Мусив би мати поміч. А звідки раб протягом одного дня міг зібрати стільки людей? Раби допомагають одне одному в усьому Римі, який кров'ю поплатиться за це коли-небудь. Так, допомагають, але не одні проти інших. А тут відомо було, що на твоїх впаде відповідальність і кара. Коли підкажеш своїм думку про злих духів, підтвердять одразу ж, що бачили їх на власні очі, бо то їх одразу виправдає перед тобою. Спитай якогось для проби, чи не бачив, як понесли лігію в повітрі, і під егідою Зевса заприсягнеться необмінно, що так і було. Вініція, який був таким же забобонним, поглянув на Петронія з раптовою великою тривогою. Якщо Урс не міг мати людей для помочі і не міг самотужки її викрасти, то хто ж її вкрав? Але Петроній засміявся. «Бачиш, – сказав, – повірять, оскільки й ти вже наполовину повірив». Таким є наш світ, який кипкує з богів, повірять і не будуть її шукати, а ми тим часом розмістимо її десь далеко від міста, на якійсь моїй або твоїй віллі. Одначе, хто ж міг би їй допомогти? Її одновірці, відповів патроній. Які? Яке вона шанує божество? Хоча я повинен був би це знати ліпше від тебе». Майже кожна жінка в Римі вшановує окремого Бога. Є фактом незаперечним, що Помпонія виховала її в пошануванні того божества, в якого сама вірує. А якому вірує – не знаю. Одне можна сказати з певністю – ніхто не бачив, аби вона в якомусь із наших храмів приносила жертву нашим Богам. Звинувачено її навіть, що вона християнка, але то річ неймовірна. Домашній суд очистив її від того звинувачення. Про християн говорять, що вони не лише вшановують ослячу голову, але є ворогами роду людського і вчиняють найжахливіші злочини. Хоча б через те Помпонія не може бути християнкою, що доброчесність її всіма знана, а вороги роду людського так не поводяться з рабами, як вона. У жодному домі не поводяться з ними так, як у Плавтіїв перебив Веніцій. От бачиш, Помпонія говорила мені про якогось Бога, єдиного, всемогутнього та милосердного. Де поділа всіх інших, то її справа. Досить того, що її логос не був би, мабуть, таким же всемогутнім, а радше мусив би бути жалюгідним Богом, коли б мав тільки двох шанувальниць, тобто Помпонію та Лігію, а на додачу ще й їхнього Урса. Та віра велить прощати, – мовив Вініцій. – Зустрів я у акти помпонію, і вона сказала мені, «Нехай Бог тобі простить кривди, що їх заподіяв ти нам і лігії». Очевидно, їхній Бог – якийсь покровитель дуже добровільний. Хм, не вже простить тобі? А на знак прощення нехай тобі поверне дівчину. Я вже б завтра справив йому гекатомбу, а нині не хочу ні їжі, ні купання, ні сну». Візьму темний ліхтар і піду містом блукати. Може, переодягненим знайду хворий я. Петроній поглянув на нього з деякою жалістю. Справді, очі війніця обведені були темними колами. Зіяниця гарячково блещали. Непоголовна зранку порістю крила темною смугою в вилиці. На голові розкуйовджене волосся. Він справді мав хворий вигляд. Іраїда та золотоволоса Євніка дивились на нього також із півчуттям, але він, здавалось, їх не бачив, і обидва вони з Петронієм зовсім не зважали на присутність рабинь, так, як би не зважали на собак, що крутяться коло них. «Бу тебе гарячка», – сказав Петроній. «Саме так. Тож послухай мене. Не знаю, що тобі приписав би лікар, але я знаю, як би вчинив на твоєму місці я. А саме, перш ніж та знайдеться, пошукав би в іншій того, чого мені разом із тією забракло. Бачив я на твоїй вілій тіла добірні. Не заперечуй мені. Знаю, що таке любов. І знаю, що коли одну бажаєш, інша її замінити не може. Але в гарній рабині можна завжди знайти хоча б хвилинну розвагу. Не хочу, відповів Веніцій. Але Петроній, який мав до нього справжню прихильність і щиро прагнув полегшити його страждання, почав розмірковувати, як би те вчинити. «Можливо, твої не мають для тебе чарівності новизни», мовив за хвилину. «Але...» І тут подивився по черзі на Іраїду та Івніку. А врешті доклав долоню на стегно золотоволосої гречанки. «Придивись до цієї німфи». Кілька днів тому молодший фонтей капітон давав мені за неї трьох чудових хлопчиків із клазомен. Більш прекрасних тіл, мабуть, чусь копас створив. Сам не розумію досі, чому залишаюся до неї байдужим. Не думка ж про міду стримує мене. Отож дарую її тобі, візьми її. А золото-велосе Євніка, почувши те, зблідла вмить, як полотно, і, дивлячись переляканими очима на Вініція, здавалося, не дихаючи, чекала на його відповідь. Але він раптом підхопився і, стиснувши руками скроні, заговорив швидко, як змучена хворобою людина, не бажаючи слухати нічого. «Ні, ні, нічого мені про неї, нічого мені про інших!» «Дякую тобі, але не хочу. Я йду шукати її по місту». Накажи мені дати гальського плаща з відлогою, піду за Тибр, якби хоч Урса мені зустріти. І вийшов поспіхом. Петро же бачачи, що той справді не може всидіти на місці, не намагався його зупинити. Сприймаючи одначе відмову Венеція за тимчасову нехідь до кожної жінки, що не була лігією, і не бажаючи, щоб великодушність його зійшла на нівець, звертаючись до Робині, сказав, «Евніко, викупаєшся, намастиш тіло та приберешся і підеш у дом Вініція». Але вона впала перед ним навколішки та зі складеними руками почала його благати, щоб він не гнав її з дому. Вона не піде до Вініція і воліє тут носити дрова до гіпокаустерію, ніж там бути першої служницею. Вона не хоче, не може, і благає його, аби зглянувся над нею. Нехай не каже їй сікти щоденно, тільки не відсилав дому. І, тремтячи, як листок от боязні та хвилювання, простягала до нього руки. Він же слухав її здивуванням. Рабиня, що сміє відпрошуватися від виконання наказу, що говорить «не хочу» і «не можу», це було чимось дуже нечуваним у Римі. Петроні наразі не вірив своїм вухам. Врешті, Насупив брови. Був він занадто витонченим, аби бути жорстоким. Рабам його особливо в дні розпусти значно вільніше було, ніж іншим, за умови, що вони зразково виконували обов'язки і волю володаря, шанували на рівні з Божою. В разі порушення тих двох правил умів одначе не скупитися і на покарання, яким зазвичай ті підлягали. А крім того, він не терпів усіляких перепон і всього, що заважало спокою. Отож, подивившись хвилину на ту, що стояла на вколішках, сказав, «Погукай мені, терезія, і повернушся сюди разом з ним». Евніка підвелася, з сльозами в очах, вийшла, невдовзі ж повернулася з доглядачем Атрію, критянином Терезієм. «Візьмиши Левніку», сказав йому Петроній, і даси сиї двадцять п'ять різок, але так, аби не зіпсувати шкіру. Сказавши те, пішов до бібліотеки і, сівши за стіл із рожевого мармуру, почав працювати над своїм бенкетом Тримальхіона. Але втеча Лігії та хвороби маленької Августи надто відволікали його думки, так, що він не міг довго працювати». Особливо хвороба ця була важливим випадком. Петронію спало на думку, що коли імператор повірить, що Лігія навела чари на маленьку Августу, то відповідальність може впасти і на нього, адже на його прохання привели дівчину до палацу. Вважав одначе, що при першому ж побаченні з імператором зуміє в який-небудь спосіб пояснити йому недоречність такого припущення – Дещо розраховував на певну прихильність, яку мала до нього Попея, приховуючи її, щоправда, але не так старано, щоб він її не міг вгадати. За хвилину теж стянув плечима за свої побоювання і вирішив йти до треклінію, щоб підкріпитись. А затім звелів себе нести до палацу, потім на Марсове поле, а потім до Хрисотеміди. Але по дорозі до треклінію при вході до коридору, призначеного для служників, вздрів раптом струнку постять Євніки під стіною серед інших рабів. і, згадавши, що не дав таерезію іншого наказу, окрім як висікти її, знову насупив брови і почав шукати його очима. Не помітивши його, одначе звернувся до Євніки. «Чи висікли тебе?» А вона вдруге кинулася до його ніг, притислася до країв його тоги і відповіла «Так, володарю, висікли, так, володарю». В голосі її бриніла ніби радість і вдячність. Очевидно, вважала, що покарання замінило її вигнання з дому, і що тепер вона може залишитись. Петронія, що зрозумів це, здивував той пристрасний опір рабині, але надто був досвідченим знавцем людської натури, щоб не здогадатися – Хіба що любов могла бути приводом такого оперу. «Чи маєш коханця в цьому домі?» – запитав. І вона враз підвела на нього свої блакитні очі, повні сліз, і відповіла так тихо, що ледве можна було почути. «Так, володарю!» І з тими очима, з відкинутими назад золотавим волоссям, зі страхом і сподіванням на обличчі, була така прекрасна, Дивилася на нього так благально, що Петроній як філософ сам оголосив могутність любові, а як естет шанував усяку красу, відчув до неї щось на зразок жалості. «Котрий із них я твоїм коханцем?» – запитав, хитнувши головою в бік рабів. Але на те запитання не було відповіді, тільки вніка схилила обличчя аж до його стоп і лишилася нерухомою. Петронія бів поглядом рабів, між якими були гарні і ставні юнаки, та жодного обличчя не міг нічого вичитати, а натомість усі мали якісь дивні усмішки. Потім подивилися ще наївнійку, що лежала біля його ніг, і пішов мовчки до триклінії. Поївши, наказав нести себе до палацу, а потім до Хрисотиміди, в якої й пробув до пізньої ночі. Але, повернувшись, наказав прикликати до себе Терезія. «Чи в Ніку висікли?» – спитав його. «Так, володарю. Не дозволи тільки зіпсувати шкіру. Хіба не давав я щодо неї іншого наказу?» «Ні, володарю», – відповів занепокоєно доглядач Атрію. «Це добре. Хто зробив її коханцем є? «Ніхто, володарю». «А що ти про неї знаєш?» та Ерезій почав говорити дещо непевним голосом. Евніка ніколи не покидає вночі Кубікулу, в якому спить разом з старою Акризіною та Ефідою. Ніколи після твоєї купелі, володарю, не залишається в лазні. Інші рабині сміються з неї та називають її Діаною. Досить, мовив Петроній. Мій родич Веніцій, якому я сьогодні вранці подарував Евніку, не прийняв її. Отже, вона може залишатися вдома. Іди. Чи можна мені ще щось сказати про Євніку, володарю? Я волів тобі говорити все, що знаєш. Уся фамілія, говорить володарю, про втечу дівчини, котра мала мешкати в домі шляхетного Вініція. Після того, як ти пішов, Євніка прийшла до мене і розповіла мені, що знає чоловіка, який зуміє втікачку відшукати. Он як? Сказав Петроні, і що ж то за чоловік? Не знаю його володарю, а гадаю, одначе, що мушу тобі це повідомити Добре, нехай цей чоловік чекає завтра в моїм домі до прибуття трибуна Якого завтра попросиш от мого імені, аби вранці мене відвідав Доглядач схилив голову і вийшов Петроній же мимоволі почав думати про Євніку Спочатку йому здавалося річчю зрозумілою, що молода рабиня бажає, аби Вініцій очукав Лігію тому тільки, щоб не бути змушеною замінювати її в його домі. Але потім спало йому на думку, що той чоловік, якого Євніка рекомендує, може й бути її коханцем. І це видалося йому несподівано прикрем. Був по-правді, кажучи, простий спосіб довідатися істину – бо досить наказати покликати Євніку, але година була пізня, і Петроній вже почувався втомленим після відвідувань Хрисотеміди. Хотілося йому спати. Одначе, йдучи до Кубікулу, пригадав невідомо чому, що в кутиках очей Хрисотеміди помітив сьогодні зморшки. Подумав також, що її краса дуже була розголошена в усьому Римі, ніж є насправді. І що Фонтей Капітон, який пропонував йому трьох хлопчиків із клазамен заівніку, хотів її одначе купити занадто дешево.